Men alltså, jag är så svettig i mina armhålor så jag var på väg att ta av mig tränjan och så kom jag på mig själv bara. Ja, Fast du får jag sitta nu? i beån om du vill. Ja, ja, ja. Men, Jo det vet jag men jag känner, det, ah, nej. Det var, ah. jag känner mm. att jag ska bara ska fläkta till dig lite. Mm. Hej. Hej, välkommen till Fortsätt simma avsnitt nio. Ja det oh. är eh, Jag är Frida. Jag är Hugo. Och jag är Felicia. Ja Som alltid. Oh. Ny, vi läser, <laughs> men eh, <Ja. laughs> ingen ny människa här idag. Nej förlåt. <laughs> eh, eh, ja, ska vi gå rakt på sak? Pang på arbetan, chef. Pang på arbetan. <laughs> Vad har vi druckit idag? För att vi har druckit upp det ja. här. <laughs> <laughs> <laughs> ah. vi, vi har druckit te, allihopa. Ja. Mm. Samma tema himla Men det var kanske ingen i mjölk här så jag blev lite ledsen mm. Men men Det heter himla gott, mm, himla gott. Och är från ja Cobbs Alltså eh, löst te Väldigt gott Väldigt ja. gott. Eller himla gott. Himla, himla gott. gott. Jag <laughs> är <vi vara> tvungen <laughs> att dra det. Ja, ja. ja. Eh, alltså värt att nämna även att vi sitter utan hörlurar. Ja. Vilket sen känns så konstigt. Det känns jättekonstigt. Ljudet har strulat jättemycket idag, mm. redan. Och vi har verkligen så här försökt att få igång allt. Ja. Men det vi har redan varit här i inte. en och en halv timme. Ja, ja, men det har inte lyckats få något ljud i hörluran. Vi att så tekniskt okunniga. Och ja. det är vi. <laughs> Så, nej men, det är väldigt dumt. Vi har verkligen försökt att koppla in ljudet i hörlurarna, men det går inte. Ja. Ja. Så vi hör, vi hör bara varandra liksom, så som man hör alltså via. Annars hör man ju liksom i hörlurarna. Ja. Ja. Men nu hör vi varandra vanligt. Så om vi det skriker det så kommer vi inte märka så, det. Nej, alltså förlåt. Det, det är inte mer så är det inte med. Så här är någonting konstigt med ljudet. I detta avsnittet så vet du nu varför. Ja. ja eh, över till eh, veckans aha. Mm. Eh, jag kan börja. Vill du börja? Ja. Eh, jag har haft ganska många aha, aha isar eh, som <laughs> jag bara så det här vill jag, det här vill jag säga, det här vill jag säga, det här vill jag säga. Men jag har kommit fram till ett mm. ett beslut. Ja. Yeah. Eh, och det är faktiskt Ed Sheeran's nya album. Ja. Yeah. Alltså God help the outcast tänkte jag säga nu men alltså det är... jag jätte jättemycket på God help the outcast på senaste tiden oh, oh, oh. Eh, nej men alltså den, det här albumet är så bra det är så jag, jag finner inte ord alltså för att det är så här jag är inte jättestort fan av Ed Sheeran egentligen nej men eller så att jag tycker inte illa om honom på något sätt alls men det här han är så han är så bra och det är många låtar där så här save myself typ alltså, så här att han, är så här, han låter lite deformerad och det är många låtar som är väldigt lugna Eh, same men same det, same det finns en, lot, lot, <laughs> en låt som heter Barcelona. Och den, yeah. den, är så, den är så peppig tycker jag, fast på en, ett lugnt sätt. Det låter liksom Party in Barcelona. Party yeah. in Barcelona. <laughs> Take me to Barcelona, please. Take, Take me to Barcelona. Nej, men så, eh, <laughs> där är, de låtarna jag tycker om det är Barcelona. Eller säger man så <laughs> Barcelona. <laughs> Barcelona. <laughs> Barcelona. För han säger typ Barcelona. <laughs> alltså han sjunger som <laughs> <säger så>. Barcelona. <laughs> Barcelona. Eh, sen är, det finns det en låt som heter Save Myself. Och så finns det en låt som heter God help the Gal Gal Gal Galway girl? Ah. Galway? Galway? Nej, jag kommer uh, inte ihåg. Galway nej. tror jag det. Ah. Eh, ah. De, de tre är bra. Eh, så en liten eh, eh, klapp på axeln till Ed Sheeran. Bra. Ah. Ah, ja. Fint att ni bra. gjorde det båda ja. Vi klappar alltså oss själva på axeln då. Ja, Precis. Eh, ja. Eh, min aha. Jag... Eh, <coughs> Tänker tipsa om en eh, kortfilms musikvideo om man kan säga det så. Eh, nu vet vem ja, ja. ja men. Hon har, alltså det är en kortfilm fast med liksom typ fyra-fem låtar från hennes album Ladywood. Eh, och den eh, videon, den filmen heter Fairy Dust. Eh, och den är så sjukt bra. Eh, alltså verkligen. Det, alltså det är som en kortfilm med... Musik i och så är det lite prat emellan och så är det liksom en story. Ah, eh, och jag det, gillar det. Ja, alltså Jag gillar det skarpt och jag gillar liksom. Gillar konceptet. Ja, nice. verkligen. Eh, och eh, ja, det heter hon de Och det är liksom hennes album, Ladywood, är uppdelat i två kapitel. Eh, och det ena, oh. det första är Fredast och det andra heter någonting annat Fade. Mm. Ehm. Och då är det liksom det här första kapitlet som det är en, en kortfilm på. Jag har inte hittat en kortfilm på det andra kapitlet och jag tror inte det finns ute. Men det kanske kommer, eller kanske inte kommer. Jag vet inte. Jag har hört lite olika. Men jag, jag har bara sett färdast i alla fall. Mm. Om, och jag tror det är bara den som är ute. Sjukt här. Alltså väldigt, väldigt bra miljö. Eh, det är lite det här GTA. Ja, precis. Eller ej. Eh, trash. -age. Mm. miljön, typ. Uh. Um, vilket är väldigt coolt. Mm. Hon verkar så jävla coola. Hon alltså, är hade cool. Med Ni cool. Eh, jag vet inte om ni har hört eller sett det, men eh, hon uppträdde på Idol mm. eh, i höstas. Mm. Är det då Idol? där? inte det. Men jag såg detta i alla fall. Då, var, då uppträdde hon där och liksom så här, eh, tog sig på sig själv, liksom. Eh, på scenen. Eh, och hon fick jättemycket kritik för det mm. Men det var också en, sån här, en feministfråga liksom, För om min mm. kille ja. hade gjort det eh, Så hade inte någon ifrågasatt Nej, alltså och det, det Och det hände ju hela tiden liksom ja. I Melodifestivalen typ, Till exempel ja. eh, Så att, eh, sjukt cool tjej Verkligen Titta på Ja. Färilast yeah. yeah. yeah. alltså, Det känns som jag har så himla mycket har. Ah. <laughs> ja, Ja. Ja, ja. ja. ja. svart Karin ah. Ah. Oj, oj, oj, oj. det där var lite <skratt> konstigt. Ja. Nej, men jag, nu har jag bestämt mig nu i sista sekund. Bra. Och jag tipsar om Moana, eller ja, visste att du skulle Majana. Jag visste att du skulle säga det. Älskar, älskar, älskar. Och jag har faktiskt blivit tipsad liksom till mig, eh, från eh, herr Daniel Felt. Shoutout. Ja. Hej, hey, hey, Daniel. Hej. Hey. Hey. Hey. <skratt> <skratt> <skratt> och den är så otroligt bra. Och musiken är också alltså Ah! Ah! <laughs> ah. Thenna faktiskt skriven av Daniel Moranda. Uh. Shout mm. out. Ja, so oh, cool shout out till uh, if you watch, if yeah. you are listening. Lin yeah. uh, We love you. A like. Yeah. subscribe. Det yeah. yeah. är Nej, men alltså, så otroligt bra musik, så otroligt fin. Ah! Jag blir mm. så mm. Jag, vill bara oh, hon är väl, jag har inte sett naken. filmen om man ska om jag har, det har det sett alltså trailers och mm. video eller såhär, bilder och sånt hon känns inte som en hon, är hon, alltså, är, hon prins, är, hon, är hon prinsessa nej nej men eh, för hon känns som den första eh, typ Disney karaktären som inte är liksom pinsmal. Ja, hon är så otroligt vacker alltså för, att, för att andra andra det är, prinsessor är ju så här, verkligen så här, pinsmala och oh. för ah. idealen liksom. um. och liksom, alltså, de har gjort den så sjukt bra för typ Ariel mm. när hon kommer ur vattnet så har hon liksom ja, precis. och perfekt hår ja. Alltså Moana då, eller Viana, för beror lite på hur man vill säga. Men är det Viana i Sverige? Ja, ah, eller i Europa. För att det Aha. finns typ ett företag som heter Moana. <laughs> <Så att> det <laughs> That's why. Vi råkar där på och kräver tror till Nike, eh, ah, så fan. vi måste ändra. <laughs> ja, shit hörni. <laughs> Nej, men jag tror det, så jag är jag inte helt säker. Men alltså det är så otroligt fint för att liksom när hon kommer ur vattnet så är hon jätteblöt i håret och alltså de har så fina detaljer och oh, det fint. var så vackert. Jag grät när jag tittade på det. Bra. Fint. Jag rekommenderar starkt. Bra. Bra. bra. Verkligen bra. Ja. Yeah. <laughs> eh, ja, det var allt vi hade det det. från oss. Sen sen, det är inte alls för att vi ska fortsätta. Tack för oss. <laughs> Nej, går eh, inte för 17. Eh, eh, Gå inte. Ja, eh, Melodifestivalen är ju full gång. Eh, eller snart över. Tänk, oh. Men, eh, oh. men oh. har varit oh. i full gång. Eh, och eh, det är många eh, nya tillskott till Melodifamiljen, Men även folk eh, från innan som har varit med tidigare. Mm. Eh, och en eh, stor nyhet i senaste har ju varit det här med Lorena. Och det har varit ganska mycket eh, skandal om henne och hennes eh, framförande det senaste. Okej. Okay. Eh, och eh, en stor skandal för svensk folk att hon inte gick vidare till finalen. Ja. Oh. Jag blev chockad redan. Okej, okay, så här då, om man ska säga det från ett personligt perspektiv. Jag tycker inte att låten är så väldans bra, eh, men jag tycker att framförandet är skitcoolt, och mm. det ligger så, så rätt i tiden, hennes budskap. Eh, och låten liksom, alltså det budskapet framförandet gör att låten liksom höjs. Mm. Eh, sen så ogerar inte jag Anton som hon kvallades ut emot. Liksom. Mm. Jag ogerar inte honom om jag tycker att han låter bra. Liksom. Men loreen tror jag hade platsat så jäkla bra i Eurovision. Mm. Oh. Eh, men det är inte just, just det som jag ska prata om idag, eller som jag ska berätta för er. Det handlar inte om loreen, att hon inte gick vidare, utan snarare om hennes framträdande. Då. Ja. Och eh, loreen har ju då, eh, som många av er kanske har sett, eh, ett nummer där hon har. Alltså mini Lorens och och liksom vuxna Lorentz. Typ. <skratt> mini <Lorens. skratt> eh, Nej men alltså såhär, ja. De har samma hår som henne. Och mm. det är ju precis som Sia. Mm, Jag tycker ja. att det är en ganska såhär, stor ripoff typ. Eh, mm. Men ja, det är väl inget. Eh, det är coolt i alla fall. Och då är det så här: dansare som. Det är ju liksom inte bara dans. Utan det är ju verkligen här Det händer ju saker i, i numret. Ja. Och en eh, sekvens ur hennes eh, framförande. Är när en tand kommer fram. Uh, och en av dansarna kommer fram Och slår henne med en väska i huvudet uh. Uh, Slår henne igen med en väska i huvudet Ja, det är en pay attention Till det här numret i lördags <laughs> Vad fan? Ja, alltså, det, är alltså hon slår, det är inte så att hon bara tsch, Och hon bara aj Utan det är så här gör, Ja det är inte en pappersväska Och så liksom nuddar den inte Lorens huvud, Så det är ja, inte att är att så att Loréns slås men, ja, För er mm. som vill se det så finns det ju Klippet på Youtube mm. eh, Men i alla fall Det där är ett, ett statement då haha, lol. Det är då en kvinna som heter Danuta Danielsson som man har valt att porträttera mm. Och det för att det, hon, jag vet inte när det här var, men under typ 40-50-talet kanske, 60. En liten anmärkning. Här hade Hugo inte insett att det inte var förrän år 1985 som händelsen faktiskt inträffade. Mm. Så gick hon fram och slog några nazister i huvudet ja. med en väska. Och jag vet inte Kink. vad man ska säga riktigt men hon, hon var i alla fall alltså, hon, hon slog en nazist i, i huvudet ah. med sin väska och det finns massa bilder på det på, eh, på Google så om man söker på Danuta Danielsson så får man upp det Måste eh, ah, ja, ni på, kan ju ta lite du får ta den eh, uppgiften tack jag kan kolla här också mm. eh, och det är i alla fall då ett en hela, hela numret är en avbildning av kända Personer som har gjort, eller alltså personer som har gjort någonting mot eh, ja en typ nazismen, eller Rasism. rasismen, ja. eller feminismen, eller sånt. coolt. Eh, och Nu eh, tog Felicia fram bilderna, jag måste ja. bara kolla. Vilken jävla kvinna! Oh, I love it! Mm. Oh. Och eh, det är i alla fall eh, man, Lorena och hennes koreograf då, har valt att bygga hennes nummer och framförande på, på eh, alltså starka kvinnor, uh. typ. Men Shit, det finns detta. en backstory Och en, något tragiskt bakom det här Och okay. det Danuta Danielsson Hon var väldigt mentalt sjuk mm. Alltså psykiskt sjuk liksom. Mm, uh -huh. eh, och hennes son Pontus tror jag heter Han har eh, ställt Lorén i rättegång Vad? För att Danuta tog livet av sig 1988 Nej eh, Och eh, för att det här Liksom eh, uppmärksammades så mycket. Och hon, ja, men vad ska man säga, alltså hon, de var tvungna att byta identitet. Oj. Eh, och Pontus då, om han heter så, eh, han förlorade sin mamma då i tidig ålder. Uh. Eh, och han har liksom sagt i intervjuer så här att eh, det är som hela salt, det öppna sår typ. Uh -huh. Och det förstår man. På, jag förstår verkligen det på så många sätt. Men samtidigt så hade jag nog sett det som något vackert alltså att, ja. för att de, de, gör ju det inte för, de gör ju det inte inte alls för att vara elaka Nej, alltså Loreen, alltså de, de, ju det, de hyllar ju starkare kvinnor uh -oh. eh, men han påstår då att det är liksom så här att det är för personligt och att, det är så här, mm. att hon inte borde ha gjort det eh, och han sa det att om tar ni inte bort det ur deras nummer så kommer jag att ställa dig i rättegång och det de tog inte bort det liksom mm. eh, så jag antar att de kommer ställas i rättegång var eh. hur gammal är den sonen jag, vet, jag har verkligen ingen aning Eh, men det, jag tycker det är tråkigt för att jag hade verkligen sett det som något positivt, tror jag. Ja. Eh, eh, men han vill inte att det ska liksom synas då tyglen. Mm. Eh. Jag, jag måste få en ålder på någon så jag kan liksom se honom framför mig. Ja, men han kanske är 50. Ja, jag tänker Hon verkar det. Oj, äh, eller så alltså jag förstår liksom inte. Nej, det, det är så här. Ja. Först, alltså. Ja, jag förstår att att eh, <går> den ute på Wikipedia är kvinnan med handväskan. Mm. Eh, för övrigt. Eh, nej, men alltså jag förstår ju att för, eller jag antar att han också har fått byta identitet då. Mm. Och att eh, för, och skälet till det var ju att hans mamma jag slog men han mm. med en mm. i huvudet. Jag um, måste man processera det lite? Ja, det är lite uh, sjukt. Men för äh, han men har, har, äh, jag förstår ju att han. Eller jag förstår honom. För han har sagt så här, Låt min mamma vara. Mm. Jag ska stämma Sveriges television eller DIF-festvandlingen och klorien. Ja. Mm. Ha. Uh, och han funderar på att vi tar rättsliga åtgärder mot både cto och då. Och. Mm. Och att trots kritiken som Lorén fått så kommer hon inte ta bort referensen till men nu är Lorén ute ur. Ja, precis. Alltså, nu det, är det ju men, ingen nu, grej så. Eh, men han hävdar att han ska stämma henne då. Ja. Eh, för att hon inte tog bort det. Eh, just, det var 1985 som hon, som hon slog nazist i huvudet. En liten anmärkning. Först nu insåg Hugo, ja, först nu insåg Hugo att det faktiskt var 1985 som händelsen inträffade. 85. under en okay. demonstration. Mm. Eh, och kvinnan med väskan det är det hon är känt som. Mm. Eh, hon, ska blivit, alltså hon ska ha blivit väldigt eh, obekväm med den stora spridningen mm. som det fotot fick. Eh, och hon polisanmälles för händelsen och hennes familj tvingades att leva under beskydd liksom. Ja, då är det då. Precis. Liksom. Eh, det, för att han vill det är det kanske gräva upp eh, vad kan man, vad kan man, alltså, riva upp gamla sår. Mm. Ah. Eh, så alltså, jag kan ju förstå... I och med att hans mamma tog livet av sig för att det fick för stor spridning. Mm. Och för att hon var psykiskt sjuk, tror jag. Mentalt sjuk ja, men för... precis. Men alltså, man kan ju säga kanske då att, den här, att det, det fick så spridning var kanske droppen, om man mm. kan säga så. Ja. För... Ehm, då förstår jag att han att nu när det fick spridning igen att, det liksom, alltså att han kopplade det till något dåligt. Alltså jag förstår Precis. det fullt ut. För I Växjö så bestämde man att bygga en staty som skulle föreställa då kvinnan med väskan. Mm. Eh, och den debatten har han eh, också. Eh, liksom så här. Den, han fick den debatten att, eh, det? Alltså han fick statyn att inte byggas mm. för att eh, det var så känsligt. Liksom. Mm. Eh, så här ser jag i alla fall Expressen. Så sen som, förra som i förra veckan när Lorena för första gången framförde statements i Melody mm. riktade Robin att han visst, eh, hård kritik mot Sångerskans nummer. Trots det har alltså Lorens team valt att behålla referensen i sitt nummer. Och nu berättar Robin att han överväger att vidta rättsliga åtgärder. Och jag, jag förstår verkligen att, eh, att han kan känna så. Mm. Men samtidigt så förstår jag ju Loreen, men, men att man inte bara kan ta bort det då egentligen. Ja, eller så alltså det, ja, det blir lite om man nu, Om det står mellan. Om du står mellan en rättegång eller att ta bort det. Mm. Mm. precis. Alltså, jag älskar Lorén över hela mitt liv. Och jag förstår Jävla. liksom att hon har med det. Ja, men jag förstår absolut. Det, hade varit alltså, det är väldigt enkelt coolt. om hon bara liksom. Mm. Jag accepterar mm. och respekterar Men när kom? Var detta? det. För jag missade faktiskt deltävlingen när hon var med. Mm. Eh, fast jag såg ju nu Lärdas i så här, andra chansen. Mm. Men vad det alltså reagerade han efter första mm. då, eller precis. fjärde blir det ju men alltså när hon var med men så hon behöll det i andra chansen då ja okej okay. han, är man... eh, ja precis eh, nej alltså för han har sagt att han vill inte det handlar inte om att han vill inte tjäna, tjäna pengar på sin mamma, så här säger ah. återigen Expressen då eh, Robin vill också poängtera att det inte handlar om pengar jag vill inte tjäna pengar på min mamma, det är jag komplett ointresserad av Däremot så vill jag att rätt ska vara rätt. Det är tråkigt att Loreen använder sig av min mamma, säger han och tillägger. Tänk dig själv att bli föräldralös när du är 15 år gammal som jag blev. Min värld förändrades totalt. Eh, och sen började man använda min mammas på det här sättet utan att känna till historien. Jag kan inte ha ett normalt liv. Vad kommer härnäst? näst? Ska man börja ställa nyckelringar och vykort? Låt min mamma vara. Det har gått över 30 år sedan. Fotografiet av kvinnan med väskan togs. Och Robin berättar att Loreens nummer river upp gamla sår. Mm. Det handlar inte om att jag inte är stolt över min mamma, men det här blir propaganda. Det är två olika grupper som använder min mamma. Och där står jag i mitten och ska försvara henne. När hon trots allt... Eller nu lägger jag till att hon, och, hon är ju död. liksom Hon kan ju inte försvara sig själv. Mm. Och som sagt, alltså jag förstår verkligen båda två. Ja. Och det är det som är så dumt. Men Shit, vilken att han, han tar ju ja, verkligen en stor debatt. Han tar ju upp frågan och säger att jag vill inte att ni ska göra det här. Men ändå ja. så gör Lorene det. Jag hade, nog, hade jag varit Lorene hade jag tagit bort det. Mm. I ja. respekt mot sonen. Men det kanske och hela familjen. Ja, men det kanske precis. finns en, en story för Lorén också. Alltså, ja, men precis, som gör att de inte kan ta bort det eller att så här, att det. Ja. ja. Precis. Och jag, jag förstår ju också att Lorén hade med märke från första början. För mm. det är ju det är, alltså det är ju en bra händelse, liksom. Det är ju en kan säga ja, händelse, liksom. Ja. Um, Ja, shit. Något som också är en stor del av den här debatten då om kvinnor med väskan och att det borde tas bort och sånt ja. det är att han sonen då, Robin, han sa jag gillar ju men jag tappar ju sugen när det, blir, när det blir så politiskt. Det kommer bli en tuff vår men jag är bara en människa och har fått totalt nog. Men Och det är också en del av debatten som jag sa att Folk tycker att, hon, att det är dumt att lugna använder sig av politik. När man kollar tillbaka nu på eh, de senaste årens vinnare av mm. Eurovision ja. så handlar det bara om politik. Ja. Så jag fattar inte vad det är, vad det är eh, nytt. Alltså, det är inget Nej. nytt. Alltså, Konsittar Wurst hon stod emot eh, alltså, att alltså Race like a Phoenix, ja. liksom mm. alltså att man ska eh, vad heter det? resa säger ja. precis. Eh, och det hela, mot hela så här, eller för hela HBTQ-community mm. liksom. Eh, men också att, eh, och i samband med hon, eh, Jamal, Jamala, eller vad hon hette, som var förra året ja. 1944 eller något. Ukraina. Ja, precis. Landet, eh, hon sjöng ju om, eh, så här: They come to your house. Typ, alltså ja, Alltså, det var, alltså, det var väldigt fast, politiskt. Det är, ju, det är ju politik, men politik är ju så stor del av samhället och påverkar ju allt och alla. liksom Ja, mm, eller vad det... då? allt är ju politik. Alltså, ja. man, eller speciellt i musik, dans och teater, alltså Anna ja. Måns konst. Ja. Där använder man sig av politik för att kanske göra en föreställning eller för att göra ett nummer. Ja, så precis. jag tycker inte att allt är konstigt att hon har det. Nej. Eller, alltså, jag eller, eller verkligen så jag förstår inte. För bli, är det en låt utan politik då blir det att man sjunger om Små dansande blommor typ Det är när det är djupa, när det är vackra. Det <laughs> <Okay>, kul. <laughs> okay. eh, kul eh. <laughs> det var det första som dök upp det är i YouTube, okej. Okay? Eh, men ska man till det djupa, till det vackra då blir det ju politik och, och känslor och allt det där. Mm. Eh, för att som sagt, alltså allt kan ju kopplas till politik. Ja, ja. för fast det... alltså, även en låt som man skulle kunna säga är eh, som inte alls är skriven ur ett politiskt perspektiv skulle kunna vridas till det. Ja. Alltså jag skulle kunna tolka det som ett politiskt statement eller om man ska säga. Alltså även hur mycket man försöker till att inte göra det politiskt eh, eller politiskt budskap så är det säkert någon liten jävel där ute som tolkar det. Mm. Eh, ja. ja. Precis. Eh, men eh, jag kan fortsätta här. Eh, yes. Han som har gjort, det, eh, han som har regisserat det hela här numret, han heter Martin eh, Ränk, och han säger att eh, att eh, kvinnan då som eh, föreställde, alltså dans dansaren då, mm. som eh, mått ett slag mot Lorentz Huvud, eh, inte är Danuta utan eh, mm -hmm. Och han säger så här, Karaktären i scenen föreställer Loreen om 20 år Inte kvinnan från Växjö Vi har inspirerats av, inspirerats av olika hände, historiska händelser Som vi gjort till egna episoder Alla karaktärer föreställer Loreen i fiktiva sammanhang Skriver han inte Expressen Och även fast det inte är Alltså nu, det var slut, slut ja. mm. Även fast det, det inte är eh, Det inte är den utan Så är du liksom. inspirerat av det Ja för att det gör ju inte, de, de inte klätt hon, nej, är ju hon är inte henne som den och hon är ju faktiskt liksom Loreen med det här håret ja. eller vad man ska säga. Ja. Det är, det är en svår debatt ja. för att man, man vill ju vara så här kind till alla. Ja. Shit, jag, eller alltså jag säger jag inte vad. om man ska stå på någon sida. Nej, det är jättesvårt. Men, men så kommer alla vuxna och bara, men alltså, musik och politik har ju inte med varandra att göra. Man bara, fast vadå musik och politik har använts tillsammans i flera århundraden, ja, typ. varför? Det är inget det. nytt. Och alla konstnärliga uttryck. Ja, och det, då, om, det, om, det, om Lorens, sätt, alltså, om Lorens eh, konst, konstnärliga uttryckssätt är med politik, så är det ju det. Ja. Och det är, det är inte nytt. Det är inget nej. som är nytt. Alltså, jag fattar inte att folk kan bli chockade. Just, typ just det här med att han... För var det sonen som hade sagt att han... Eh, tycker inte om att det är politiska budskap i Eurovision. Mm. Alltså, det är ju hans åsikt i så fall. Mm. Men, eh, men så alltså, det är inte så att det kommer ändras på grund av det. Eh, men, eh, de la, han kanske han, jag vet inte riktigt vad min poäng är. <laughs> han kanske sa så just för att han blev så emotionellt engagerad mm. just det här med hans mamma. Oh. Precis. Förmodligen. Men äh, ja, nej, men som du sa, man vet inte vad man ska ta för sida riktigt och nej. man behöver inte göra det egentligen eller men nej, nej, nej. nu har jag inte låten kommit vidare som sagt det men jag tror att den låten hade kunnat vinna i ett eh, sammanhang som Eurovision. Ja. Ja. Jag och ni trodde att det inte skickade henne tycker jag. Men men. Jag tycker mm. faktiskt att hennes röst är väldigt kraftfull i ja, den det låten, är det är verkligen. Mest ja, hon är, är verkligen powerful. Ja. Hon är makten herself. Hon ville visa brösten under badlivsvatten nu med, ja. men det fick hon inte. Nej, det är klart. För att under Paperlights hon, hon var ju med i med som mellanakt för något år sedan. Uh, uh. Eh, 2015 var det tror jag. Eh, då kom hon upp som mellanakt. Mm. Eh, och då hade hon ju bara på sig ett par så här vidra byxor. Mm. Och så hade hon ju vet, håret fasttejpat uh. på tuttan. Ja, och det ja, blev ju värsta debatten om. Eh, eh, hon sa att eh, eh, att eh, jag försökte visa brösten. säger redan skrattades. Mm. Det är varför cool. internationella kvinnodagen behövs, ja, bland precis. annat. Hör ni det? Mm, just det. Hör ni det? Så fyrs onsdag. Ja, precis. Mm. Yeah. Fyrs på onsdag, yeah. wow. <laughs> ja! Wow! Vad taggade du blev? Ja, nej. Uh, har vi någonting mer vi vill se om det? Nej, hon är grym. Hon ja. jag, jag älskar henne. <laughs> ja, hon är så jävla cool. Loria, vill lyfta dig med mig? <laughs> Do you want ja. to marry me? Nej, jag har faktiskt <laughs> lovat mig till någon annan. Nej, Nej Felicia det får vi bort. Är men, du bortgift? Det. Säg det. Säg det. Säg det. Vi tar bort det då det. Nej. Vi tar bort hela det här gift vi kan, vi kan pipa det <laughs> Okej okay. ja. <laughs> Har han tackat ja till din? Nej men jag ska gå fram och fråga så här. Hej Vill du gifta med mig om vi har separata rum? Har och så kommer han säga ja visst Kan man säga, att, ja, man säga det? Ja. Ja. Är du säker? Ja, hallå Jag sa faktiskt hej Det Han är det gulligaste Han bara nån. hej Man jävla jävla Vem var det jag bara... oh, vi, nej. Kom, vi kom fram till det Att han skulle lika väl kunna spela Hasselnusen som Felicia För att han är så liten och Så gullig <laughs> ja, vi Hela den här biten får vi klippa bort ja. var, Han Men, är så gullig ja. Eller så att vi bara blir på allstans Så får alla lyssna och gissa <laughs> Vem det är vi pratar <laughs> yeah, <do> that <laughs> Detta var inte seriöst Det <skratt> <skratt> <I> desperat <skratt> försök ja. att försöka eh, komma in på ett <skratt> nytt ämne. Ja, ge Och så sa vi, vi låter lite rädda då. <skratt> och det lät vi ju. Ja, eh, vi försöker alltid sluta på värdplikten. Ja, eh, vi tänkte att det kan vara bra att prata om. Så jävla aktuellt. Mm, ja. Alltså verkligen jätteaktuellt. Eh, ja, vad, vi kan ju Börja med frågan, vad tycker vi om värdplikten? Vi kan ju börja med att säga införtsvärdplikt. Ja, varför <laughs> det är så alltså, att i, i, I torsdags så beslutade regeringen i Sverige ett beslut om att ungdomar födda 00 och 99 ska ut och mönstra. Men det är inte alla tonåringar. De långt ifrån alla. 13 000 stycken att göra ansökningar och det tas ut 4 000. Precis. Men jag har ju att det riktas in på 99 först och sen 00 år. Oh, jag vet inte, men vi fyllde inte 18 förrän nästa år. Nej. Så vet, det kanske är 99 först. Måste man vara 18? Shit, vilken hicke jag fick nu. Det vet jag inte. Nej. Vad, vad, tycker vi om, vad tycker vi om värnplikten, Felicia? Alltså, jag respekterar verkligen värnplikt. Mm. Jag tycker personligt att det hade faktiskt varit kul att gå mm. värnplikten. Fast då ska jag liksom vara på mina villkor när jag har tid, för att jag känner att nu, alltså jag har typ att mitt liv tio år framöver. Jag ska liksom på scenskola och så. Mm. Men jag har hört, eller för jag pratade med mamma och min pappa. Min pappa inte gjorde lumpen. Nej. Eh, för att han pluggade vidare efter gymnasiet. Så om man pluggar vidare så får man liksom Men dispans. när han gjorde när oh. han jod, på det hans dispans. tid ja. så var det väl också tvång. Mm. Och det var, var väl bara för killar med. Mm. För, så, för min pappa tog lumpen ja. och då var det tvång. Och det mm. var bara för killar Liksom. Men alltså det kommer ju vara böter och fängelsestraff <gör> om man inte mm. eh, gör det. Men som sagt, om man fortsätter med studier så ska man tydligen inte behöva göra det. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig och hoppas, att det är så många som vill, eh, vill... För är det inte några som ansöker... Alltså de här 13 000, ja. om inte de ansöker så kommer vi ta folk random. ja Men, Har jag förstått så Vänta, kommer de ta 13 000... Eller va, va, de vad? De behöver 13 000 som ja. ska det som ska... Som de ska ja är det första liksom. Ja, men det är ju inte... Det är, jag tror inte att de bara handplockar. Jag tror att man får ansöka va? Det är man ansöker om mönstring. Ja, och, okay. så, och så får man gå på uttagning. Alltså som audition mm. eller något va? Ja, och sen är det 4 000 av dem. De som kommer till riktiga... Okej. Okay. Så har jag uppfattat det som, men så kanske inte alls är. Ja. Hur många ungdomar är vi i Sverige nu? Jag tror att det är typ... Jag har en siffra på 150 000 Jag har en Åh, siffra på 118 000, typ. men jag vet verkligen inte. Det känns ju att folk borde... Det känns som kom att det igen, borde folket. Gå till, gör värnplikt, det blir kul! <laughs> Fast, äh, alltså, vår, vår generation... Sitt här i panik och rumpar, <laughs> hjälp jag jag, lite mig! Bara, ta min plats! ja Fast alltså, det känns ju som att vår generation är lite... Motvinna. Bekväma. Skogar eller? Kans, kan man säga. Vad menar du med bekväma? Lite lata. Ja, så men jag har som mm. en. Ja, jag ska ta det klart. <gör> ja, ja, jag alltså ungdomar. En <gör> <skrats> <coughs> Du sa, <så>, <gör> vad fan menar du jag, som jag om jag. det var liksom du sitter med en påse chips i en fåtölj typ och så med en cola bara vad fan menar du? <gör> <Ja>. Jättelåt. <gör> vad gör du nu? Hugo? Nej, jag vill bara stå upp lite. Ah, han ställer sig upp och vrider lite på stolen. <gör> <gör> <skrats> ja. Nej men eh jag hopp, hur har du en siffra på många ungdomar är det? Nej, jag ska ta fram den. från ja, det. Ungdomar i Sverige antal. Antal. Nej, för, jag, för så som jag uppfattat det, då är det att det kommer inte, men de kommer börja handplocka om, om, man, om, det inte, om de inte får in tretton. Ja, dela det som är grejen med värnplikt. Mm, men vad är mönstring? Vad är det, vad är, mönstring hur skillnad är, det är som en audition för värnplikt, mm. tror jag. Jag kan läsa här från Aftonbladet. Men alltså jag har är... hört att det är riktigt bra meriter att jag har gjort värnplikt. Det är nog Och att äh, man får jättemycket pengar ja, för det. Ja, jag har hört det. Men ah. alltså, då blir det som ett jobb. Ja. Det är skitgött. Ja. Mm. Men samtidigt, alltså, jag känner inte att jag har tid för det. Nej inte heller. Alltså och jag att hade det faktiskt väldigt gjort och nej inte mig. Eller det inte mig. Jag hade kunnat göra det om jag verkligen blev tvingad tror jag. Men eh, jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig göra det frivilligt. Nej inte jag heller. Men jag tror att det hade varit eh, men det är just det här att man ska att det alltså, nu kommer ju värnplikt förknippas ofta till krig och så är det ju inte oh. tydligen. Nej. Men eh, just det här att eh, vad, är det, vad handlar är vad handlar det om man är en teambildning och friluftsliv typ. man är en scout jag tror, alltså, jag tror det handlar om typ ledarskap adventureklasse om man ska eh, referera till eh, gymnasieskolor. Typ. för att mm. jag har en kompis som var på här, intensivmönstring intensiv typ ja. eh, i typ så här två veckor eller något i sommar var du han gjorde nej, lite salut. en liten, salut Jag salut jag det. salut eh, nej men eh, och han var där typ två veckor och han sa att det var skitkul. Mm. Men det är just det här soldatiga alltså här att man du, skickar sina ja. söner Till en sån ni vet som är typ fairy god Parents De skickar honom till en sån här pojkskola typ Det känns mm. inte så Att man ska så Här hö, hö, hö. marscherar vårat stråk Hela solen sjunger då. Vi marscherar rätt över berg och slätt. På ett mirakaliskt sätt du, du, du, du, du, du. Ja, Jag refererar till djungelboken hela tiden Ja, Bra, bra Hugo det där hamnar på min story ser jag. Jättebra. Nej, men så jag tror jag jag tror jag hade kunnat göra det om jag blir verkligen tvingad, men ja. det är nog inget jag skulle göra frivilligt tror jag inte. Nej. Fast en eller vi typ inte vad det innebär. Alltså försvarsmakten till exempel, det är väl det där. Det är väl de som liksom, står bakom det. Ja. För de har ju väldigt fina reklamer typ. Ja. Väldigt fina reklamer mm. men och de det, man jobbar ju med mångfald och sånt. Allt. Något som är bra med med Jävlar, nu pratar jag i ett här. Något som är bra med och värnplikten som har införts nu är att det inte alltså det ska, beror inte på kön längre. Oavsett. Det är jättebra. Ja. Ah. Eh, det är verkligen skitbra. För att det finns ju tjejer och andra alltså flickor och Precis. män som vill göra det. Ja. Och alla ska ha rätten till att göra det. Det är ja, mänsklighet, mänsklig rättighet. fan. fann <håll> Nej, men vad <håll> <blir> <håll> <håll> är Är det någon fråga ni undrar <här> ja. om det? Jag, ja. jag har lite lista här. Ja, kör kort. Men ska jag gå igenom dem eller vad? Ja, ja som du känner. Det är ditt val. Mitt <laughs> val. Nej, men ni val. sa att eh, ni eh, om ni skulle bli tvingade, då skulle ni göra det. Jag tror det. Eller alltså, då har man inget val. Vi häller inte sitta i liksom. Hade det tagit typ två veckor så hade jag nog gjort det. Men han. det tar vad tar det? Ett år typ. månader. Ja, Så det jag inte vill. Men är man liksom på ett ställe då? Nej, man Helt, reser runt, runt olika man, regiment. Å. Kan man uh, åka hem? Jag tror man får permission, ja. Vilka vägen! Det var som en liten intervju. Jag bara, kan man få åka hem? Och du bara, Man kan få permission. Kan vi inte ja. göra det en gång? Okej, låtsas att intervjua Jag har varit med i varmplikten. Hej, Hugo. Eh, jag har ju bytt någon. Det var för många som heter Hugo i, i armén Så jag heter ja. nu eh, Rutger. Hej, Rutger. Hey. Du har alltså varit eh, ute på fält då. Mm. <skratt> Tre år. Vad sker där då? Nej, jag har eh, lagat eh, sår och, Ja och, du är och, och, sjuk ja, Jag har allt och... Förlåt, jag kom på en grej Pappa berättade här Det finns, Alex <här> det finns liksom folk som är anställda liksom För värnplikten <här> För att åka ut och underhålla soldaterna Alltså ja, ja. artister <här> Det kan vi bli <här> Det är det där, det där vi ska vara Jag trodde soppkök var min nya grej Men det är Nej. uppenbarligen det är inte det Det är artisteri ja. Det är dit vi ska hörni så, men det är det, det jag tycker är lite gulligt med värmplikten att ja. de har små olika eh, vad heter det? Det är som små klasser Det är som i, vad heter det? Typ vad heter den filmen? Alltså insurgent. Inte där man har så här divergent de. Divergent. När man har olika. Ja. Ja. de glada. De, ja. Vi har, här, Artisterna vi, de. vi har soppsöket vi har läkarna, vi har eh, sopasarna. Ja. här. Mm. Är men jättegöjt. också det så. Men när man fyller 18 varje år. Oh. Så får man skriva på ett så får man hem en blanket eh, där man får skriva på ett papper. Ah. Jo, men det eh. har det ju varit sen. För Och mina kompisar, då, de säger att de fyller i att de är fysiskt eh, dåliga för att de inte vill ut i krig. Och uh -huh. säger man att man har fysiska svårigheter, alltså minsta ah. lilla, eh, så, kan man liksom, så ringer de ju inte för att de vill Nej. inte det. Nej. Nej men jag har eh, Två kusiner som var med oh, men, du okej, Nu, nu, nu igen. tog jag typ halvt av träd, Men jag är jättesvettig Det är ja, lugnt, det är lugnt. Eh, Jag har två kusiner som jag tror eh, Liksom också var så här, Typ var på den tiden När det var värnplikt att alla skulle ut eh, Men de Hade någonting Alltså så här, Någonting med foten eller någonting tror jag Det här är min farbror berättat eh, Så då behövde de inte eh, mm. Så nej, så de men skulle vill ha atletiska människor liksom. timmar då. kan ju inte stå bakom det. <laughs> jag ska inte <laughs> börja träna. <laughs> nej. men också det, om man, men det, är det om man för många säger bara men bara gör dåligt ifrån dig på mönstringen mm. Men är det inte är det inte folk som står där piska typ och barts för det ser jag framför mig. <laughs> jag tror inte det så. Det är verkligen då <laughs> ja. Absolut. Mm. Eh, nej, men, va, var, det, var det några några frågor. Mm. Eh, vi, jag kan ju säga så, alltså enligt Aftonbladet här, som är vår grundkälla till att simma typ, <laughs> <laughs> eh, då, är, då är det, finns det en liten lista på nio frågor. Jag tror, Vilken om... sida? En liten anmärkning. Ja, Hugo är lite efterbliven. Aftonbladet? Du har en fråga här. Vilka kommer att kallas till mönstring? Mönstringsplikten införs den 1 juli i år. I ett första skede kommer de cirka 180 000 ungdomar 180 000 är vi, eh, som är födda 99-2000 att beröras. Alla i varje årskull kommer att få information om vad återinförd värmplikt innebär. Cirka 13 000 personer per år kommer att kallas till mönstring. Då undrar jag, räknas vi till ett år då? Eller? Jag vet. Är det? Alltså, för här står det ju födda 99 och 2000. Mm. I, först, I år, vänta, i ett första skede kommer de cirka bla bla, 99 och 2000. Så att vi och 99 kommer ju beröras det första året. Men det när det är 01 och 02 då så kommer jag beröras det andra året? Ja, eller det kommer det är vi beröras? Det och igen. Nej, men jag tänker om det är 0 och 01 då. Så att man berörs två år. Jaha, så men nu. Liksom. Fast det är, det är svårt att tro. Ja. Jag hoppas inte det. Det känns som att det för då får men i så, får ju, det, det, det, du, i så fall blir du yngre och yngre. Då så, ja, jag man tänker kommer, det med. kommer ju vara typ 12 och bara <hör> Hallå, jag vill inte vara här. <hör> om man går två snäpp. Mm. Om det inte blir 0, 99 0 0 0, 01, 01, 02, så, 0, 2, 0, 3, 0 Om det inte 3. är så så kommer folk börja gå ut innan, menar ni? Ja, men så alltså det blir... Men här står det så här rodering. att alla som ska... fyller 18 i år, alltså 2017, uh. får fylla i ett beredskap. Eh, beredskapsunderlag där man får berätta hur motiverad man är att genomföra värnplikten. <laughs> Då är det bara att skriva att man är fett jävla omotiverad. Ja, de kan kommer inte att jag, jag vill. Nej, eller, de vill ju inte nej, ha någon som det, är. Det, för det är inte så jätte... Det eller, som jag tycker är så obehagligt med, med värnplikten nog, det är att det känns så jävla konservatistiskt. Ja. Det är så här, vi måste skydda vårt land. Ja. Och jag, jag spyr lite på den tanken att det är så. så Ja, eller så här. här um, Kan vi inte alla leva fred? fred. Ja. Kan vi sätta oss på en stor fält och ta en picknick? Va? Daniel, Daniel Fält. Jag tänkte. <laughs> ja, oj, nu hänger vi ut honom här i podden Förlåt <laughs> Han är jättebra. Ja. <laughs> Han är det faktiskt. Ah, faktiskt. Nej, men, eh, man skulle ju önska min stödrum är fred på jorden. Men alltså det är typ det. Alltså det här med ja. man nu slipper krig för då det hade jag gjort så mycket. Men som sagt, det handlar inte bara om krig, men nej. väldigt lite om krig, ja. om jag förstått rätt. Så här står det här. Hur många är det som ska göra eh, värnplikten? Mm. På en årskull av ungefär 100 000 personer är det 13 000 som kallas till mönstring. Mm. Av dem är det i sin tur bara 4 000 som tas ut till militär grundutbildning. Enligt försvaret kommer majoriteten av dem, 2500 personer, vara eh, personer som frivilligt eh, sökt utbildning. Ja. Eh, nu ska vi se här. Eh, De av, har alla, av, att många. av alla ungdomar så kommer alla ungdomar få in alltså till exempel då, få in ett formulär där mm. de säger, hej vill du gå på mönstring? Kryssar man i nej då, om, eller om det är färre än 13 000, kommer de ta in flera personer ändå. Så att de har 13 000 som går på mönstring. Låt säga att det är kanske 12 000 mm. som kryssar i, ja jag vill gå på mönstring. Kommer de eh, skicka tusen kronor till <laughs> alla som inte gör det är <laughs> oh, Det enda det varit sant. Um, Nej men de kommer de att skicka då 1000 eh, personer som har krysset in i nej då så att det kommer upp i 13 000. Ja. Ja, alltså ja om 12 säkert frivilligt 12 12000 säkert frivilligt Då kommer de sen för att de behöver 13 000 då kommer de ju handplocka 3000 eh, ja. stycken. Men då, det. Då, då beror inte det på om det är då, då tar det med de som är så här jag kan tänka mig göra det men jag vill inte typ. ja, men oh. precis. Men för här står det också på aftonbladet eh, nu quotear jag. Eh, varje år är 7000 kvinnor och 13000 män intresserade av utbildningen och det är som sagt endast 13000 som väntas behöva mönstra. Hur då, många är det tillsammans? 17 plus 3? <laughs> 20. Ja, 20? ja precis. 20, <laughs> <laughs> då är det 20 000, 20 000 som, som, som kan eh, tänka sig att göra det. Ja, varje år. Ah. Tack, så, hörni. Alltså, var, mm, tack för Men alltså varför varför? Varför är det ett problem? Varför blir sånt här värdelöst? Men de grejen alltså, varför de inför värnplikt igen då. <laughs> nu fick jag den frågan när jag på aftonlandat med. Det vill säga, bakgrunden till beslutet är en försämring av det säkerhetspolitiska läget samt att rekryteringarna av frivilliga inte uppnått, för, inte uppnått förväntningarna. ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt säger försvarsminister Peter Hultqvist. Mm. Inom Peter? Heter Ja, mm. För, um. ja. För här, här står det så här, kan man tvingas att göra värnplikt trots att man inte vill. Ja, rent formellt kan man det. Mm. Värnplikten mm. är trots allt en skyldighet. Alltså det heter ju vänplikta av en anledningplikt. Mm. Eh, men i praktiken kommer det sannolikt vara ytterst två om ens någon som tvingas göra värnplikten mot sin vilja. Mm. Och det känns ju ändå bra. Redan idag måste de som fyller 18 under året fylla i ett beredskapsunderlag på och ange om de inser att göra värmpligt. Så då är det 99 då? Men jag fattar inte varför man inte söker alltså typ 00 till mm. 95 90... typ. Mm. Ja. De är det, vill är ha det stor... unga, unga och friska själar. <laughs> för att 95-år är ju så gamla också. <laughs> ja, vi har inte sett det bästa ut av livet än. Jag önskar att jag hade astma. <laughs> det är var nog det, det konstigaste du har sagt. Då vill ja. de inte ha en om man inte kan springa utan att få luft. Alltså energierna typ, shout out, kommer de ju aldrig vilja ha. Nej. Alltså förlåt, jag älskar dig, men alltså, oh, försvarsmakten gör mig. inte. Nej, ja. Nu, alltså, ja det måste de Jag är så fucking varm, nu åker tröjan av hörni. Nu åker Oj, tröjan av. Hur länge gör man värnplikten står det här? Tröjan och så står det, av. det beror på vilken tjänst du blir uttagen till. Utbildningarna, men lyssna då. Utbildningarna varierar mellan fyra och elva månader. Beroende på om du, ta, om du blir uttagen till hemvärnet eller som gruppbefäl. Vad sa du nu? Hem Beroende på om du blir uttagen till hemvärnet eller som gruppbefäl. Alltså gruppbefäl är de ord. som slåss. Jag får googla synonymen till hemvärnet. Den normala Vilka grundutbildningen är, är dock mellan 9 och 11 månader. Men hemvärnet är det inte de som är liksom i städerna. Jag vet inte. Är det de som åker hem kanske? Alltså är det de som Oj, pendlar mellan mönstring och alltså värnplikt och här? Som kan åka hem på helgerna. Typ. Hemvärnet, en nationell resurs. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan. Från stöd till samhället vi svårar på. Ah, men inte hemvärnet, de som eh, kanske jobbar på eh, Södra på sjukhus. Uh. Om det skulle hända någonting uh. så skulle de bara åka ut. typ. Uh -huh. ja, ja, men jag tror jag har en kompis pappa som... Eh, <laughs> Jag får titta Är ditt Eller så alltså, du får titta på dem. Jag tittar bort. Här ja, du får också titta på dem. Hur går du in som så macho? Så det är mm, okej. Okay. Ehm. Men här så står det i fönstret <laughs> Så här skojar. står det. Frivilliga förband ja. inom armén som med uppgift att skydda hemorten. <laughs> eller vissa anläggningar. Orten. Jag har en kompis, pappa, vars är. liksom... Nej, som är. En, inblandad i Försvarsmakten på något sätt. Han spelar typ i orkesten. Eh, för de Försvarsmakten har orkester också. Men han liksom jobbar ju inte som det, utan han jobbar ju så någonting annat. Men han är ju fortfarande med i Försvarsmakten. Ja, precis. <laughs> eh, och... Eh, <här> Men här står det en, att gruppbefäl oh. är person med den lägsta befälkategorin i försvarsmakten. <laughs> Vad sa du nu? Ta det igen. Person, alltså ett gruppbefäl är en person med lägsta befälkategorin. Alltså jag, som vi pratade om innan, alltså att stå i mat. Ja, ah. ah, de som har lägre status. Mm. De loser. Alltså, alltså, militären är det viktigaste. Ja, men de som är och krigar är de bästa. De som är ute och krigar är de som är militären. Mm. Alltså de som typ sitter och slickar ihop alla brev kan jag tänka. Nu var det bara liksom så här. Ja, de som skickar brev till ah, sina Ja, de som partners. inte gör någonting. Mm. se hej, jag älskar dig och Nej, jag, jag menar dig. de som är lägst i ranken är de som liksom skickar ut brev. Typ. Sitter och sätter på. Men är det de som krigar? En liten anmärkning. Ibland är Felicia väldigt oklar. Nu fattar jag inte med det. Vi måste låta himla det. Får man ja, några pengar förlåt. som värnpliktig? värnpliktig mm. Ja, man får en dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dagersättning som ligger på 10% av ett prisbasbelopp varje månad. För 2017 innebär det 4480 480 kronor i månaden. Dessutom får man en premie vid avslutad och godkänd grundutbildning som ligger på mellan 17 000 och 49 000 kronor. Oh, herre en premie, vad är det? Alltså att man får det bara. Ja, ah, alltså tack för att det står också för fri mat och logi. Vad är det? Utbildning. Utbildning. Jag skulle mycket väl ta ett riktigt jobb. Du har också möjlighet att ansöka Nej. om bostadsbidrag. Ja, ah, alltså de ger allting. Det är sån merit. De tar hand om det. Jag ska, Nej, jag sticker nu. Okej, hej då. Han ska göra lumpen. De basically <här> tar hand om det. Bara, här, ta lite extra pengar. Ja, hur går det ut nu? Ja. Han ska göra lumpen. Så fortsätter simman består ända så. Frida och Felicia nu. Ja. Eh, ska vi byta namn? Rutgur. När göra. jag tänkte på podg podgen. <här> podgen. <rutt -gur>. Podgen Rutgur. Podgen. Ja. Hur med det skulle... kanske vi ska säga hejdå. ja. då. Ja, ja. Hugo för inte ja, vara ja, ja, med. Jag tycker det är jättekul med att vi säger hej utan Hugo. <laughs> ja. Jag har ändå spelat ha länge nu. Kram på er kram, vi älskar kram. er. Hejdå! Förlåt för att vi sa en massa fel om välplikten. Vi tycker om er. Vi har säkert fått massor om bakfoten. Hej då! <laughs> Så idag uta dig. jag hoppas på. Ja, jag, jag väntar ju förut på att ni skulle göra. Ja, Vi är tillbaka nu. Hej då.